بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء ففبلغن اجلهن نسلا فطالبوهن عادلهن كنوع زوجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يواذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذالكم اذکا لكم و اطهر واللہو یعلم و انتم لا تعلمون سورة البقرہ تم ازمون پہ اتبار باندید دری ہی سیوہ سلور ہی سیوہ اولنی ہی سکی بیانو لا اله الا الله دریمه یسا کی بیانو ته محمد الرسول الله دریمه یسا دلسل بیرنا شروعا قاری کی بیانو دجihad کی سویل الله مختلف منازل ده جهاز ذکر كولو يوم انزلو تغذيب الاخلاق زان سماول دوئم ملک منظم کول او ده ظلم نئفا كول تدبیر المنزل د کورسمول د کورله د کور لالس مسلیوي لا هغې نه مخکې ی اولس مسلی بهیان شوي ی اوسم مَثَلَتُ الطَلَاق دَ طَلَاقُ و مُطَالَق ذنِ احکاماتِ ذِكَرْكَوَل وَمُوَاشَرَكِ کې طَلَاقُ و مُطَالَق دیرِ گَنْدَگَئِ بِي یا وَگَنْدَگِ ز سوخ تلاخ ور کی نو هغه ځبیا څوک کینا او یا هغه ځکه کمدانو هغه بیا بلوا د کمندونو نه کړي داغه د وژنا موآشرہ کی ګندګی پاتې شي د دیوادنه چې کوم د نو معاشره خرابېږي خو یو بیوادا غوي چې دا ساره وادني کړه نو دا غېنه تم را خطر نه وي او چې وادي کړي او بیا محروم شي دا غېنه یا خدای کومنه مړ شي یا صلاح ورکی زارینه زندگی ډیر راضی نو ای ذات ولغتو النساء کی زداغي رسم رد کی زداغي رسم رد کی چې طلاق شو وی دانی جاری ل بیا و دن نه کوي او بیا ورت چې بس نور به وادم معژې کوي چې کله واده کوي ان راغې منې کوئیم وضالب په منېسا او کې چې طلا ور کو وررکئ تا دناانهونه را په بلغ نهجلله نه اوور سرری دي نیټوپلوته دلته د بالاغ ناجلله مطلب دا دی چې اید ذات ختم شو فلا تاذلوهن نمت ما څنګه وی دلرا اي ان كه نازواجهن چه زني کاو کی زخرمړو نو سارا مخاون سره وليکانی کیږي ریس مطلب دې چه اي ان كه نازواجهن چه زني کاو کی مخاوندانو سارا مخاون سره وليکانی اغه سندې کاشي نوائی انکه نازواج هون نا دا یاولی چه وصفت خیری خواهون شی کنا چه نکاوشی نو پنکا بسی شی خواهون شی یاداره چه اغزوڑ خواهون سر نکا که ده شرطونو برابر چه کم شرطون, شرطون شریعت ویلی دی اغزوڑ خواهون سر که نکا که نو ده کی دا غی نزاع ترازو وینهم بالمعروف چې تل خوشاله تر خپل میانځاب صحیح طریق قوانين شريعت په طریقا ایزف ایز تصالح فما بال النظاره چې کله جګړمال یو بر سر ورو شو ته ماشګیرو زلبا کار دي چې غيبي کې بیاتی دي وی بس دا یو په خپل کې روحو نو ته ماشګیرو لسه په کار دا نصیت کو لشی بدی سراغا چاہتا چیویستا سنا چیمان راولی کو اللہ کو رضا رستان آئی بان لے زالکم ازکاوہ لکم و دا دیرہ دا فاکہ خبرہ دا تاصلا و اطحر او خضا فاکہ ازکا ظاهر او اطحر د باطن یا اکستن الله دویږي تاسو سره ماشریبه پاک اولو او اسملہ تعالی مون او تاسو نو پويي په خپل صورت ماشریانه شفاء کوله والوالدات او يردن اولادهن دوه سره ما سره ذکر کی دا سلام او سلام میدان کی روانه دا او بچي کو پاتې شوی دا غسر وبچي کی بچي بچی کور کوي د بچي دې تی دا پایو او فکرېو کوي د جا وړي جامې دې غي فکرې کوي دا بچو سلا غا کو نه ذکر کوي والوالداتو او میندې شین ته ورکه خپل بچو لره حوالې نکاملین دو کال پوره حاضر شکم د دوو کالو نزياد تی ناغي کې کلج کم نه سویور کړه او کاله بل سویور کړي چرووی چې کم دېنو هغه حس کې دې تی داما پد فقتر <تصفيق> ذنی مقاله ګورو سیریز خبرنه دا 30 نشاره کاملین کامله لمن ارادا یثم الرضا دا دپار پرداغا چا چه را دی چې فوره کې اومدنه چې ور کالو والل مولود له لور مخ په دغه کې تی ور ور کی دا وجه په خیال ساتلی دا غو کې دعا کالا پلا ورت کی والل مولود له ورستهونه کې سوتونه او په دا دی بچی رسکو حناج خوراک دا دی دی دی دی دی زناناو او جوڑا جامع دا دی دا پشریح دی صحی طریقہ دا داوچ کم دنو او معروف طریقہ ورکی خوراک سکاک حرچچ دن دا پپلار باننی دا و لا تکلف نفسن اللہ او صاحا سڑھ مزدوری دی سلو رو پو او خضت نا سامان د زلو رو پو دا بیزای مجبور کول میری بکار چه آغاز کمنون دا لگان و وسرسی دیل چرگان میری غفتل بکار لا تو کلک نفسن الا او سا نشی مجبور کالی سی و بنده مگر دا واس مطابقی لا تو زار روالی دا تم بیولده ها پور که دا, دا بچی په سر باندې نکل خاون بدخوی نو خز تلیگیا یار وقتی او اس پکیه اس پوریه ته داسې او داسې او دا ورو کې نشې زپا کوله او کله ورته سوې او کله ورته سوې هغه چرای موري او هغه چې کمندونو به ردی دغه نه افلار نډیر خفق کی او کله داسې وي چې دا خود چې کمندونو دې خاون لړی په غورونه اور کئ د پلان کې د معصوم دوره دوره سيزو ندي او ستاره دې سې تاسو مولا دې را دې ځان ترما شومان له دوش زونه نشی نو که یو سټ دی ولا نو بده وای پلان کې دورو سټونه دي د پلان کې دورو سټونه دي زمونږ نه ماشومې شینېشته نو کار له په دې گرځوی او هغه چې کمندنو خاوند تنگي او کار له د په خاوند چې کمندنو بد خوې او خاځه تنگي قران ادب ذکر کو لا تزواروالدتون چې د فایل مارشي نو نه دې تنگي رامور نه د تنګی داامور بیا والله دی د بچی واجه نه د خاون لارم فله مورود له او نه پلار دی بچی بیا والله دی دواجهه دی بچینا یا مه ده لا تزوار والله د تون نه به امور په سبب دی بچی او نه پلارار دثاب د دی بچی نه به د او نه به خه تنګوله شي په صحیح سر کې سره کار کوی معشومانی کله ساعی کله سفری نو بهې باار وختی او ته خبره تهسااج دی که خواهون الله کو پیارا ہوگی یا نو بیا بس چلی که چه تا مرشو نو بیا بس مثلی دو یوال الوارث دی مثلو ذالک پا موارث دی بچی بانی پا شان دی حق دی کلار دی چې سو د بچیت تا دیر نیز دیو او کداولو که مرشوه او میراس پا دغی اوڑو نو دغا بیا دیر حق دار دی فائینا رادا فی سوالان ترازم من همام را وکړ د دواړو د تینه دغ سوو انته راځین په خوشحاله بانې د دی دواړو په مشورهخبر به مشواره بانندې چې د ماشوم سیحت خدي او زه را ځه مشرور ته کوک یو بل روو خورروله خدا پل نوود کې او ته مشوره ته خبره ده پهله جنا حالی هما ان گونا په د دواړو بانندې وای نه راتون بانکس ترجی اولاده کوم او که تااس راده کوئ چې ته اوپ او ګوره دپاره د شمانو ماشومان دپاره پایو ګورې موری بیماره ده یا د مور پای نشته ده یا داغې پای چې کمو ماشوم له مووزیر دي نوکه تاسو وایي چې بله زنناانهی غورو چې هغه دله پای ورکی ووررکې ور لهکنه دا د خبره ده هو کاغسته غواړي او دا ووي چې زه پای ور او کوم خو ماله خرچه را کوي او تاو سر داداخلې خرچی واده نبیاتو رستوکی جما چې هغه تواي ستو چې له خوخلې دل په دې کېږي چې ما ما شوم لري ورکول نو څه چلي خوخلې دل کېږي چې نو دا به امر م کوي چې سړي اوسې لیکړنه او کا بور کوي بیا او اي نراتومست اي نراتوم پتا سيرادکوي انتصرجي اولادکم حساب سکمنو فايو غورې د خپل ما شمانو فلا جنح عليكم نيشتي ګناب پتا سبانه اذا سلامتم قال جتا سو حواله کوئی آسن را تاسیتم چې تاسو اراده وکولو کډی وی بل شریعت مطابق چې ستاسو اراده کړه نوخه پورا ورکا ويره کی دا الله را پدې احکامو باندې عمله ثاني دا تقوا تقوا په باب د احکامو کې ذکر اوری چې دې سره عمله ثاني شی ويره کی دا الله او کوشش چې خنا الله پاره چې کوئی تاسو نو لیدن کړي والله ځ تو فون من دا کوم دارله سم وکم د ک کوي د مساله چېکه چرته جهات دی او یو سړی چې کمدنو عاشید شوي یاامړ شو پهپل م نو دغ د بيبي بسسته خبرې دالور میاشت دی اوله سره ځ دا چې کمدنو د ښځې مغاام دی چې دا وګ خپل خاون باندې ور می او للس راې ت شي بیا چې کموبلله د کا کوي واده کوي اجازت دی وله والله ځنا تو ف من کوم اوواګسان چې واغست شي ساونه هغې ساسوونه سا واغستله شو ی تو فون من کوم واستله شو ساونه د هغې ساسوونه زروونه واژ او پرېښې بیاانې پرې یا تربس نويان حسيننا انتظار وکيده زنانا په خل ځان نوباني سلوور مياش ته ول سره دي چې کار اوره سيري دي په لون ني شوتا سلوور مياش ته ول سره دي چې شوي فلاجنا علیکم نيسته دي ګنا په تاسوبانه په هغه څه کې چې کيه زانانا په خل ځان نوباني لري شريعت مطابق یعنی کوڅه ته سر مغز کی سمې ځانې وو عندي سو خبرونه دا څه لورو میاشتو الله سره پس او یا چې کم دې نو چاته وي چې کچرتہ چاته پوسو کو نو مالو نکاور کی زه نور دغه شانتي وخت نه تیرو صحیح طریقه دا په پښتنو ګره خبره کول ته بایدا تعالی وی به صاحب څه مدذ ذل هلال وی شیطان وی رحم الله او زکی کلی وی چې ذوی می نکاتا عیب ویل دی کی د کفر خطر دا شه خاون خاول مړشي او یا طلاف شي نپختانو کې دا لري بد غړل لیکي شه دا وو سکندر بوله د کاکې ډیر بده خلک غړني دا ذمه نې کا عيب غړل دې کې د کفر خطر دا قرآني اجازه پر کړل چې قرآني اجازت پر کوو نو بیا سره پرې دې او خدا کنه چې وکي نکا فيما فاعلنا في الحسنه بالمعروف خو وجباندی او الله باغ شي کوی تاسو نو خبردار ده وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لسم لَسَنْ حُکْمُ الْخِدْبَةِ زنانو تَقُوس دا دی مطالق خبره ذکر کئی چه زنانو په فَدَا كُنْدِ تَقُوسِ یا دبلی زنانا دا غیو مسالہ ذکر کئی چه كُنْدَ زنانا دا او رلو دی او سردی خارقی کی چیرم آجے سر نکاہ اپڑے د سالو رو میاشتلسس را ې په ځان نه به پاخه خبره نه کوي ه کو وو بوي غځان له خبره ده دا دو هم پهته رجې ټګېږي نه څوخ خو به کوي خبره او که دا د بوسو لاندې را بوي نو خیر د صحیح ده خو لکه پا ک سا ک تړی بیا نه والله جونا حالیکیکم ګه را تا د خ یاددي والله جونا ععلیکم تهکې تجرریبه ده که نه لاژونه حالیکم فيما راوم بي من خدم ان سا اونیشته دګونه په تاسوانې فيیم رسوم پهغ کې رستون ې چې تاسوی شاري کوپارې سره من خدمبت انېسان دا تپول د او کسناتون فییان کوم او ی پهټوي پړونو کې چېزړه کې پټه ساهوي او یا چې کم شاره کې او خو خو خو خو دېره توڅري پهلغه ورته او اکنان توم تی انفسکوم یایچ کمدنو تاسو پتوئی پا خلوزلونو کی عالم اللہ هنکوم معلومو اللہ تا چیقینا تاسو ست اذکرونہ هنکوم خامخای آدوئی و تاسو دیتا تا خبر بوتی آدوئی انی ٹنگی نه نی تاسو اخو علاک اللہ تو آئیدون سرہ تاسو لوزمکویز دی سره پپٹا پپٹا و سره بالکل تارمہ ور میله سره د د خطر شو ک چېپل چاته غړه کې لک د زهه در سرې رازمم تا پا ک خبره بن کوئ اللهته پولو کالم معرووف مګرده چې و تاسونا ساما تا سر د شریت مطابق خبروکې د بچو لاندې او ب چې کمنو بوزې چې اوواې خویو الله خون کې و ستا په سرو چې کم دووپټ ټولو سوکری دی خ دای داس سووک پیدا کې چې ستا په سر سوواچ دووپټه او داوت چې کمینو خبرو کې چې یارا بند زه ز س او یا, یا واځه کو بس یا الله خوان کی د جسار کو راځم ځاله چی په حکم خو پاک چې کمینو له کور غند کور دانی مال عمره کی, پتا خمو کی. داست او الله ری بتا عمره کوم کی دا خبرو سره کا او داوت سره میر چې په شانتی واه د میشه له شلو سوق نیشته او پرده شند خوش ده او ز هم پرله جار کومه فما صلى راحه لكي کدا خبره کانو بځی نشته الا ان تقولوا قولا معروفا خو اراده مکویدو هوټیدینې کا تر دې چې ورسیږي لیک مقرر وخته چې سو مقرر ټیم نه به پورشه نو مضبوط ګټه ودانې کا نو ورکې دې آیات دغه مترجمه زموږ استاد ما فترم میر سے مدظله ال علی اغه فرمایي چې دا د عامو جن کو سره هم لګي عام جن کو سره بغیر د کونډونه داږي سرهون لګي چې یو سره دې اپ دې جنه تپوس کئ او وی سره دا جنه ماو کړل عام دا چې جنې یوي جنه پوری د سړوم نه تړی او اغه سره دېم خلاکه خبره نه کئ ل کاام طور معاشرت دی نه ګنده کږی اوس د موبایلو دوج نه دا چې شروع شوی دی په موبایلو ک اوبل سره میلاو شي موبایل لپ حشاید د خو راړی او زبرد سی ځ کیا آپ جانتے ہے ک مجھ سے پیار کون کرتا ہے دا می س راینا دا می سجونه رای نه او داسې کمون وی آپ چاتے ک آپ کو کون پسند کرتا ہے دافکی رای داسې چې کمدنو او پرین شف دغه چې کمدننو را ځي چې د استستانه جوړهول غواړی که تاه نمبر په کاري که لړک کې کړ دا نمبر هممون تاره را وړیږو دا میسیژونه به بلکولاه د خص سفا په دی موبایللوکې را ځي او دا چې کمدنو خبری کېږي اوواسی هم چرته چې کمو ناساپای کې عکان ګ و موبایل کې نمبر میلاو شي نو که جینای میلاو شو حدايو ته وی کارو غوسه شو وتا حدايو ته وی په پکې نمبر او کاري و سره ګب سر ګنا سم پکې چکړی جوړېږي او ته په پخوا باندې وای چې پکوله کینی نو دا بل لا گئی او دینا کولم کې موبایل ور کړی ناغیم دونه لګی نو خېو ګډو نمبر ملو شی دالکو نو حدايو ته وی سو کې چې سره وکړه دې حدايو ته وی نمبر غلط شوی دی او حدايو ته چاسترم کارو جی تاسو خدمتو اپوږه جیداو خارستی وی نو باځا کتلوسی توګد کندو نو شروع شندا غیدو وجنا معاشره چې کندو نو انتهایی دا لا انتهایی گاندا معاشره نو پای کې الگ وجنه یو بل لیدل نی ګوري ورتنه یوم شیشکی او ګورم چې کندو نو شیشکی ازاله چې کندو نو باراخانی ازاله گنده شي خپل کا خو په خبرو باندې می ته چې خبر یوړیدلی او بازار شي نو قصابونه یو بلور کړی چې څوون چې کمنونو بل چاباني یاو نه کوي او زبوم چې کمنونو بل چا دا غاړه نګډما نو په دی یو بل سره خبره مضبوطه کی نو بیا پلار مرته مسئله شي کچرتا کی د پلار رور یا چې کمنونو سوکو وروارو اغه رښتې لاره شي خدلته وتا جنای وې چې نا زنو کومه زره ماما زو نه کومه زګه کا زو نه کومه نه نه کله جوړ او کله کله مور چې کم هم ځان سره پهصللا کړي چې نه دا کار غوره نه کووغا بیارو کې پلارې هم پې خپ و نه کوم د ج د د ار کوم الک ته پلاروي ز د هغې کې نه کوم د خدای پهنا سک نهجی پیژنم کوی کهنی ک راره نو بس تمماچهعالم په سال ځان ولم او یا دا کار کوم دا کار کوم معشاره چې کم شي سبا او بربا شي یاوی پورزړه تړک ته ضرورتತೆ خو یو خدایا ما یود له کولیس ملخذا پس خدای په دلر کې دا څه خبره ده چې یو پورزړه تړلې ده د دې وړه ده چې باندې مولاوي چې یو یوی د نه باندې څوک دا وایي چې زموږ دغه خزا کوم او د دې لپاره په تعویز لیکي نه دا تعویز لیکل حرام ني زګ چې یو یوی د مستقل متعین سره نکاح کولا ته ضروری نه دغې په قسمت ک نه شته بللی سره او کا بل سره او کا غ دله د غې نهیدي دا زور خبره نو نوتونبي اشاره و کو من خدمت ب میسا او ن تفیان ک کوم والله کللهدو نثرره د مجلس نه مخکې شنی کا جزس مرقب بس پهغې کې خو به نوونه سړی شي وارسستلی شي دهغ نه مخکې پټی واده ل کوژنا یووم سره کوئ ما دا پټو یارانو با ن پټ یارانې م کوی الله ان تقولو قوله قول معروفه س خبرو کی که قسمت کی می نبل زما استه نقاابو شي ک قسمت کې نو تاال دین خودای خ در او مله د خدای در کې د سری نو ټو پای ډری اس خبره نه ده البته حته یبللو غل کتابو ااجله ت یا مطلب دی ترد چې اوورشيږ لک ن ترد مطلب دی نو حته یبللو غل کتابو مطلب تقدیر دی چې کمه االله به تبد کې نیکل دغ غځایته شي. او اسی او اکبر تو سشی میلاو شی ہاتا یم لوال کتاب وجلا فردیو شورشگی نیتا اللہ ربول ذل او محفوظ کی مکرر دا خپل زایتا اب اور اسی گنا اوشی یقین الا پوی کی پاغوانی چ پونس تاسو کی نویرگی دا غنا او یقین الا به خون گنا اگامی کر دے یا تمخر سو پہ کجونا کړیو او غپونا مپونا دل غولوا وباستنا توبوا باسا ان اللہ غفور حلیم الله بخوند کې مې اروبالې هیڅ د دې چې بګټو غو پونه لګای لا جنان علیکم فلستم حکم ذکر کوي حکم د طلاق تغیر غیر مقبول بها اغه زنانات چې کویدن شي وو خو بس مطلب کې پیښ شو او خبره دي ته ورسته دې چې بس یو کوروي مونږ نه کو یا بل کوروي چې مونږ نه درکو او بس رخصتی دا غاره نګ دی او نکاح مخ کې کویدنې کې شی و نو اوس پلاغه د طلاق څه مثلی داغه ما سره هم ذکر کې قران که سپری خو دې نه دی کنا لا جن علیکم ان تو لغت من النساء دی نشه ده ګناه بتا سبحانه کتا د طلاق ورکوې زنان اول راغلا ستا سر لاس نیله غولي او نیمو قرقړه تاسو دلاره مار کلا دال چی چې نکاح ټولې چې کومار پکې مقرر چې طلاق ور کو اومتتی اونا جوړه جا ور کوېدي ل دمال داې دغه د اوس مطابق او په غریبانې دغه داندې مط جوړه جا مور کول د شریت مطابق لازمدي بنیگانو وین کل مو نه او کنیقاې مار مپ شو او دنییم غ دغې ح کېږي خ داه سلا کو مسله دهگ مړ شو نو بیا به پرهمهر دک دمال نهستې له ورکی کېږي که د کودم نروس الکته شو مورسو ن بیا د الګ په مالکي کزینای مطالبه او کی نزاګر ټول ماهرت کیږي رسیو کماف کیو خدای له خبره خدای له ټول ماهر بیا رسی په طلاق کی نیم رسی او کړه د جنای ترپا نقصان و هيوی چې مونږه ماهر نه غواړو ایست نه غواړو خو بس مونږ له طلاق راکې زمونږه آکور نه له نو چې غي ماف کا بیا غي هفته ځان له خبره خو نی ماف کړې نو د غوځاغې رسی و اناقونه که تاسو تلا کور کوي د زناه وړه م قبل انته مسوونه مخکې لاس لګولو ستاو نهدي سره او یقین مقررکلو تا لرم مار بسو مافرستوم نیم دغنا چې تاسو الله یاافونه مګده ک اخې مافیو او چې ممي مونه او یاوزی یا مافیو کې یاکس زیاده جو کې او یا بو یعنی زیاده کې کس چې په لازار کې او ما خپل هغه مار کی چې سره د کویدنه نه ټول ما هر ور کړی موعجن فوته ټول ور کړل نو اوس د سړی 1500 روپیا پرسته زر مار دی نو 1500 ده چا کیږي دی 1000 کیږي خو که دوی چې بس ما ما کړل و زماده جیب ته لری چې زمونږ د کوروږي ویښتې و دي ټول صحیح ده او یا فول دی یا زیاته کی ډیروالو کیه که په پلازا کې هوټل نې کالا او هغه دې په دې ډیر ور کوي نو ده بې دې اوغده چې نکاح باندې پوسوی چې پلاز دار کې د دا خوتو نکاح د نکاح د ما تهولو اختیار راځا سره یې سره دی خود سره د اختیار نشته که خود سره اختیار ونه دا سړی به هر ماس خینه او هر ماسو طلاق یان دی خود کې دومره برداشت نشي دا برداش الله تعالی ور کړی دی سړی له خود غټماټر ولا په ټیم رانوري نو بس ترې پلازګینولو دې کور کې مونږ خا داولې دنو دا ته کور دی ګور دی دا وی واغلی او تاسو ریته چې خوله سمخه وضا سمخه بني کو دی وته چې زړه تل کی ما دل تلک در پیږي وځو توه واول لبه صلاح کووله ولولاندوا دا الله ربول ز دای اختیار چاله ورکړي او د پاکستان عدالت چاله ورکړي خو زو لارو ور ورکړي زګه چې کومه خز عدالت توکېږي چې کومه خز عدالت توکېږي دا هغه اخی ترتا نه د پایلې چې هغه پایلې تل ابد تلک ګډیګری کوي وار دا تاسو ځالبان نکئ چې اخر دا صدې وجدي عدالت ته راغلي دا اولې صدې دا تاسو چې والد زړې ګناغار دي دې پکې سو ګنا نه شته دا څل دې نه کوي چې دا صدې یو څه نيي خو به څه کومه طلا د زی عدالت ته وړه ډیګري ورکې بزګون دلا طلاق دارک تر تخيرات ته دا داګه غري چې ملي خوانه چې چا چې کم نه نو طلاق کړو له تخيرات ته څه دا دی کا به بل تړلو راځي چې کم نه دا کوم ځای دي چې کمنه طلاق کی اول دو داسې مفتياو نه تبو سوکا چې په دې مسلو باندې خصه یې طریقې سره پويږي چې آیا دې عدالت دا فیصله ورل جایز دي او کنه او په دا غینه چې دې جج دا فیصله په انګریزي قانونو پرنده دا اده او کو نه دا لا روسته خبره ولا چې بیا به دا طلاق یې بل چاله وركون وری کو کورینو کوه د پردښت پاتاو د شپې سړیا الضی بېلی کوان تا بوا کر او دا کو او جے تاسو زیادتو کی معفیو کی ندا ڈیرن ازدیدن سڑی توئی خو خوئی طالب بکار دے او چت خوئی طالب بکار دے پلاتن سول فضل بینکم امیر ہوچ کنن ی احسان کول درخول میاندا ان اللہ بما تا مرن و مستیر دار و طول اقاماتو سرا لگی بے تلار دے سرام لگی او دا اقاماتو سر بس خبر و لا اثر شو او چے کنن دشمنی سبب ما ان الله معظم اور نوبر سر یقین اللہ پاس کوی تا صلیل جن کے حافظ اور صلوات پاسو مو کہ میرا وڑو چتو کو دل لگی روغ و مو کہ بنالته اکثر داسه مسئلے شدې چې تګر دی اور اگړ دی نو موږ بدرنا چپوي چې یو غږه تا کېنی او خبر یو ر یو رونو ما ته بدلغه چ پکړې نو چې بل لزیه لا غي اور نه ما سوته بدلغه چ پکړې نهمون پهګړو کار کاري نو الله س نه چې ته روغ وړو کې ګر د ګرې او مو د ړوپییکې حاف الله سره او دمونس ساته خیال ساه او دای په کې په دی ځای ک د دو وجهه را وړو چې د معشرې ااصلان چې دا نه دا په تا ده چې ته سم نو معاشره به خود به خود شي سم شي او استال سدل په منزگی ځکمون کې د الله سره تعلق برابرېږي چې د الله سره تعلق برابر شو نه ته به خود شي. سام چې نشته چې تاسو ټوپه نارته علی الصلاه خیال ساتي رسول من جنو خاص کر میاں زنی مون میاں زره ماځي ګروم نه او هر لم من جن میاں زنه دیندار بو سی خیال ساته وقوم وللائقانصین اوذر کی الله تعالی دې قوم کی اداره په ډې بډي بګی غره او څه ګمنو کله بګی ګی غره غره ودریږي الله تعالی اجزیکو ان کی چدته ګوري سوکه ثړیت واته وای زه رحمې پر ازي شه داسې تلشي سره ولاړی چې بارای د توکو ګوري چې په دغه خفغان پکاره ان شاء الله ربول عزت دروازه تاسو سږی کنه رحم دروازه یو کی وافایین کفتون فرجارن کتا پیریلې سما صلاوا او دای دې د وچنه د مزنه شکواله لاړ کی کوزیدل نشوي په سوارلای وي یا نو سما نفاې منځ کوئ پخو کولاړ چېصوروره در ل کېدي چې نو پهپ واللارړ منځ ک پرووانه مز ک او اوبانن یاد سولای د پاسا خو کوختوي نو بیا به عاده من فلامنتونم فک الله چې کلهپمن شو یاد کې لاه ک معله کوم لکه ج تا خو کړ دغغل سر چې تاسو بنو پوه لئ والو تو او فورمن حکم حکم د احسان د کوډو سره. او کو نداه سیوا چې سرو میاشتې لاسره د کی ناروستې ته تاسو مونږو او یاغي وي چې زهو اذنو کوم بازوبدا بچی بي او دې تبقنتونو کوم او دې تربيت کو کوم کو اذنو کوم دغه بچی دې کیږي خرابيږي 90 تاسو خیالو ساتي 90 ولا غبل خو انسو ساتي خیالو ساتي او بازدي بسوت اثر څپینو ما او دې خدمت پ کوم دې ته بناستې د دې حديث کې ډېر لوی جاروم راغلې چې د معشومانو د ووجه ښه دا وغي چې دا معشومان به خراب شي او زه چې کمدننو دا وادهبلله نه کوم د د معشومانو د واوجه وا کې اجر راغلی دی چې داس د ښ مره شي حدیث سر راناعادی سر دی خو د شهت د اجر مرستاب لولی دی نو کاغه داسې وا د خاونروو ته واوارستانو تهي چې تاسو د کاله پورې په دایبانې چې ګو خرچه متهڅ کوئ کوي او خیاه سااعته او هم فکر دي چې هغه و وصیت کی چې زمالي خو و خیال ساتي سر لا پوری والذین یطوفون منکم او تاسو ان شروونه واغسلشي ساو نو تاسو نوو پرېګ دی بیانې پرېګ دی بیانې او وصیت کاو دफार دی بیان خپلو فائدہ واست تلریو کا لا پوری بیوت شو زیبانا پایل فرجنان او کې چتو تل فلاجنا علیکم منستر گنا بتا سبحانی فیما پارس چو اتلی د کال نرمکې او د سلوور میا څلور زونه روستو نو کوه اتلی انه کای فیما باسه کی چې کای په خپل ځان نه شریعت مطابق الله ز ضرور حکمت والا وال المتلقات ادلهن حکم المطا یعنی طلاق ورسو خو تاسو چې کنده زلون او غو ساتي بس طلاق رال الاذلفه صلو الله کړه وا سبنور کور جوړې دل الله رب العزت نو بنزور او تا چې کمو جړونه روغ سئ جوړه جااغې له ووررکې تو خته حب ولسه کې ورکي چې زلوونهماتې شي بور الله ته نو منظوره او دپار د تلاکو شوو جوړه جام دا د شریعت مطابق مناسب د د متیانو سرهته دا کوئ او ب الله دا کات د بیا وو فده دف رنګې بیاې سنا توپلاونه دې دپاره چېو خار ش او اصللا د معواشری و نظام دثم سمکو کور دثم او ملک دثم کو نو بس لور د تیر کو خو چلو ل ولا ور نه او لور د تیر کو خو په ری بنا عالم ترى الذین فرجو من دیارهم ستنہ څو ورځه کنه jihad لا او jihad کا او شابه رات دمار ګیری غما jihad کی چنگرو مرګ نه دی مرګ څه دی پنیټه باندي دی مرګونه تابانه دی jihad کې مرګ نه دی د مرګ مایه لريګه زره د مرګه لري دلو دا غي نمونو وګوره د مرګ نه لري دلو خود مرګ بچو نشو او چې زی jihad لا نو په اصولو د امیر دی انتخاب باندې امیر ځان لته کی منتخب کئ ځان لامهیر عسكر د جل امیر چی سکی کی کندل وسکئ مقرر کئ او امیر ته څنګه کندلو آداب او پالا اعتماد کوی پډیروالي اعتماد مکوئ دا الله نه رکلک سوال کوئ او ارزئی او فساد د سمکه نه تسکی ختم کئ پجیات سرا لولا لا د قوله الناس پدې مصلا الله ټول پیغمبران را دي ګلو چې کوم خلک د پیغمبرانو د اتفاقی مسالې نه انکار کین او خود تو ورځو قابلیت لینو سلام درا الی الضینا من دیارهم فکر ده نده کڑه نده اوز مثال متقاسلی نوم زکرکیو ده ثابقی نوم ده مخیقی دل کو چه چا جه آس کڑه لکا ثابت والود ده آغی بشانت شا چه چا نو کڑه ده مر گئره دل ده آغی بشانت مکیگا فکر ده نده کڑه آغی کسانو تا الالذین آغی بزدلانو تا دیارihim, چه خرجو من دیارهم چه وطلی لفقل نا وهم علوفون پرهمبر ور پسې تو یلګه جګل له جګل له دیوی دی خو را پسی بیا بیا را روان دي شو نو ته کې کور نو و تلې ته به کله پیځمې بل کارې مې ته جوړ راځي او راځي تو وځي وځي وځي وځي درځه کله و تا چرېل ان تکه الله مړدار کړې ټول الله مړدار کړې زمړګه پښتې خارجو من ديارېم چوتلې په پلو کور نو نا او ملوفن او دې بزرګونو باندې حاضرالموت یې راځه زمړګه خرجال لزور مړ وبښو حاضرالموت تیارې زمړګه وقال لهم الله اموتو نو يلاله دې مورګار شي سوما یام بیا الله جونډی کولای لاره داو سزا مرګ او دا دې تی نو یو د سزا مرګي او یو د نيټې مرګي پنهټه چې مړی نه لای په دنیا کې بیا نه ژوند کوي حياتي دنیوي جسدي عنصري ولا بیا نو ورکي او چې کوم د سزا په تور باندې نو هغه مړی الله په دنیا به ستګړيږي ژوند نو داده سزا مردو داده نیتی مردو نو وقال اللهم <سؤال> اللهم موتو نوی اللہ دیتا شي مردوار چی سماعی آم بیاجون دیکر اللہ دیلرا ان الله لزو فضلان ناس یقین اللہ خواهون دا فضل پا خلکو بانده جہاد تا گورا فضل وي ولیکن اکثران ناس خزیاد دا خلکونا اغیل اشکرون قدر او جہاد تا دزگردی ہوئی قدر نکی جہاد کئی نه لکا منگا پرا کې نا کرن نہ سلاش کورونه او زیات دخل کو نه قادر نه کې جهاد قدر وته رڼسته وکاسوبه قدر منه مو جوړيږي بلکې وقاتلو في سبيل الله جنگ کوي پدينه الله کې پوشي شيقنا الله يورجن کې کوزا نه دياب به مال لپاره تيږي ما منذ الذي قرض الله جهاد المال سو تيا غزوان اه با حاضر يقرذ الله قرض حسنہ چور کلو کې لالار ور کلو کېستا فائدہ ی په لو وظافا کثیره ډیر وکیدل و ډوډو وکیدل را پر ډیر والی په ډوډلو سره ډیر جربو کی یانکور کووی نو په سیوم کمی شنو نیوالا یقبذ و افسد الله رب لذ کمول او زیاتول کې نک انفاق انفاق ته کوم نه نه کار دی و الی ترجون او الله چې نهه ته واپس کړی شي الانترای بنی اسرائیل دا واقع ذکر کوي د ترغیب دپاره شجام وګي او تصیر نیتو نیتم سن پی الهن ترى الذین الهن ترى المال او jihad دپاره سکندر نو د امیر ضرورت دی د انتخاب د امیر وکي آی فکر دنه وکړه هغه سردارانو ته الالمالا سردارانو ته مال د خپل تلیکي علامه کانا نو چې په دیرا کې ناس دی نو دیرا او بل اداوي چې دای چې ګمډنو په سړی باندې سترګې راو بازي سترګې دروب نه ډکې او بل اداوي چې اکثر ملکانان هغه ګیډ د حرام نه ډکې من بنی اسرائیل اسرایل آ سردارانو تاسو بنو اسرایل نه من باز موسی باز موسی عليه السلام نه اسقال النبی اللهم په کچو دي خپل پیغمبرتا ایو سلام الیکان مقرر کوملار یو کمانډر یو خپل یو کمانډر جوړټا کمالکان بادشاہ نو مطلب چې جنگي کمان و سره یې معلومه شو چې د پیغمبر په موجودګۍ کې هم پیغمبر کو خلیفوی بادشاہي کړه نو هغه ته کندن او کمان بل چاته څه کول شي حواله کول شي په دقه شانتي که امیری د مسلمانانو او هغه جنگي کمان بل چاته سکی حواله کی او جنگي عمر هغه ته اوس نو دا جایز دی نقات الفیسبیل اللہ وجنگ کو بلار دا اللہ کی اوه دا پیغمبر حرا سیتم یقینا میتیګستا سناین کوتیوالیکم القتال کومقرر کای شي بتا سبحان جنو اللہ تو قاتلو جنگ بو نکای ول پیغمبر د سپطا وا زکه د بلارانو نکي بچا کی موجود کیږي اولاد کی نو بلارانی موسی علیہ السلام ته ویلو تو ورثه خپل له بوښو توپښه موږ به د دې په تملاوی ګسره په مستار سو موږ به ازو دا غیب چې ګندنو دا شان چل کړو ادا مخدریو پیغمبر نو تصدیق دی وبکانډو کې سپاک کړو نو الله وبکانډو کې ګوردار کړو نو پیغمبر وي دا خدا کدی نو تاسو چې خدا رب لارانو اولاد دی انده دینو نور څه دی الله تقاتلوا جنگونه کوي قالو نو یو توي او مالنا څه شي دی موږ لارانو قاتل فی سبیل الله چېون بجان کوو پدیندا الله کې اویا کینان شړلې شي موږ کورو نکولو نه عام نه یا نه جدا کړې شوې د خلکو ځمنونو نه او شړلېو او الله طالبان په ییږي په کلالي مقید کې مقصود ته دی نو دا چې لري د صرف د کورو د بطو د بارا جان کو دی په سبیل الله اڅې ویلو هغې نیت مزدار نه نو چې نیت مزدار نه نو دې وجنه جام څه نکو ونه کوه فلمه کتبالې قارکړه چې موږ راکړو چې بدیوانې جان تووالاو <سؤال> واولې دلې الا قیلہ منه مگر لددین او الله له په ظالمانو باندې ظالم یا راڅاوې چې هغه دې کمندره د دین نه د جهان نه ولیدلو والله وليهم بالظالمین او الله له په ظالمانو وقاله نو نبیهم او ویدی پیغمبر دې ان الله قد بعث رسول طالوت ملکا یقینا الله مقرکړه تاسو بار طالوت بادشاہ څاتو کمان جنگي کمان هغه چې کمنو طالوت سري هغه کمانډي طالوت ملک دا د جګمدنو د یعقوب عليه السلام په اولاد کې وو او د یعقوب عليه السلام صلوات وسلام څلور خو دی وی یوینم لیاو د لیا وین او د بلې چې نوم نومښځای چې هغې نوم رالو او د هغې وزوه بلح لا دوښ و بلحا. یو چې کمدنو ل یا او بیم را او دوه د هغې چې کمدنو وینز ووي یو د ل یا وزوه زلفاه او بله د رایل وین زوه د سالورو د بی بيبيانو نه داغه یو له 12 بچیو نه لا طالو چې وو طالو چېونو دا د وینځې په اولاد کې وو دا نه د وینځې په د لیا او درایل په اولاد کې نو د لیا او درایل په اولاد کې زونو کې روانو او زنو کې بادشاہي تها روانا واه او د وین زوړه پیس کیم نو هغه نه نبوت ولر کی او نه د بادشاہت ولر کی حکومت ولر کی نو دوی اعتراض وکړه چې دوی وویل <سؤال> نه نبوت ولر کی دي او نه چې کاند نه د حکومت ولر کی نو په داس غو مونږ د کمزاره راضی او مشری برابر نه کیو ډنډه برابر اندیګ دی مونږ د مشری نه باندې او کدا هم چې بیا که نسبې دره شانتې دی خو کمال ور سره بیامون د با شاک اومالداررومه نه لا کو اوس کې اوسخت مدار چې کمدنو د پ غمبرئ نه مدار د بعد چا مال ګر دی دلی دی چې چا سره مالی با سره حکومت دی اوټونه ګټل دا غریب سړی کار نه دی او بلا خلق اغسطلی بلا لاری اغسطلی بلا پوستلی جوڑولی نا دا غریب سڑکار نوے نا سرمایہ داران نظام کې دا مال او دا مال داری حکومتی اگر دیو ما اگا نظری ہو پیغمبر اگا نظری آراد کھا قالو انہا اکن لول مل دیواتویس ترانگی بوی او منگو دیر حق په پر بادشاہی دادنا او نا داور کرشو دادا پراخی دا مال نوی پر رمبر ورتو وی ان اللہ الصفا وعلیکم یقین اللہ وقدر ال رب تاسو یو دا چې دا انتخاب کو الله کړل زګه ما خو سن دی ویلی ما په والله سکریدا وہی ذو مزاد او با سوتن فل علم والجسم او زیاد کړه دل رب پر اخوالی د علم او د همت کی چې کم کار لمنتخب نو به کار کویږي هم او بل همت پاکستان او مقابله کول شي جله چې کمنو مقارنه شي د همتناک تړې په کار دی نو علم او جسم فقيري نه چې کومه کم کس مقرراته نو په کاردار چره کې د دوه صفته یو دا چې کمکار له مقرراته په وسیکې پويږي پويږي او دین دا چې همت پکې وی چې غسر څه سواله ومه شي چې پويږي خو سره ته نشي تصور نو بیا फायदा نه کوي او که همت پکې ډېری خو پويږي به نه بیا هم फायदा نه کوي نو دی وژنہ د ملک مشروت چې دی ردا باغ چاته ولکی چې د قران په اصولو باندې د قران د سماولو علم څخه کوي او د ملک د سماولو علم څخه کوي لړی او بلدا چې همت پکې وی دا چې د سیلکوت کې ګولای راو ګرځيږي او دوی به خپل چاته وي چې د بارتو او اېګن چې سمشي چې جنې بکارو خو نه کوي کنه پزالو باستون فلل موال جسم او زیاد کړي دلانا د دې کې کم یو له قران ورزي قلو هو او ورته قلو هو دا خو یو ځای غږی کله کو اگر دې رب د خپل کوزور نو خو په پټه میډیا سکو خو شرم وګړي ورپسې ته دا ځان دا کنه دا نه کړلې خداه غ دوره مشهور نشو ځکه چې اگر دې رب د خپل باندې کوزور نو خداي ډیرو نه شرمولږي خو شرموزه کیندوی هغه پس ته لاو تاسوکو اعتزال وطن د تلاوتو و و اندوی. اندوی. وی تلاواتو کو ولاسره ور د سی وی په کلی आवाज باندې اندوي اندوي به مسلمانانو دا کتاب بیر خوان راکې ابدا سی وی له سبو اچ قاری با سی تي زاسې چې ګمنوغه اندوي ویلې او اعتزال وطن چې د ملک د ټول ډول وی وکیل یې غلا کول غوونه وکلا کول هو غلا غوونه وکلا داخلك بملم سمي عجب دورې دي دمداري پادشاهي کللو و پنجو حماشه سپاهي پدا او بستن فیل الموالجتم والله یتی ملک او میشا الله اور کئ ملک او قل یعنی چې اختیار چې الله سره دی هغه چې الله راځي چې را دل کی والله واسن لیم او الله دے پر اخیرو سن کې په ذات وقال لهم نبیهم او یذت پیغمبر ددی یقینا نخل بادشاہ عبدل زاده ایات کوم توابو تا چر او جتاو تسوند دی وی مولا نخه پک کاردا اور یا تکم الطابوت ذا تراب یتا او صندوق فی سکینۃن شفای کی تسلی و طرف رفاثاسو او فات داغنا چې بری خودی موسی والا او هارون والا او چتګل وی دی لافریشتو دی صندوق کیسو ویدی کی موسی علیہ السلام پټکیو او دی کی موسی علیہ السلام همطاوا او داوبو کی او فاترا داوبو کی سجنوبو کی دی سره یہودیان چې کمنه خپل شرم پټی اصل کې امالکاو د دینه وسوندو کول چې باغی کې تورات وي او دا د دې ډیر الوی د پیغور خبره وا شیخا امالکاو تاسو نه تورات او متقطو تاسو دومره بیغیرته وي چې تاسو خپل اسماني کتابو به په عزت نه شو کولای دا په تاریخي او بدنوما دا غو په دی باندې نه دی د خامساب باندې او په ډنګورای باندې او کو په پټکی باندې هغه خپل شرم سکی پټی هغه کم رو پټی ان بیابو میراث کې صفات کې کتاب او علم فات کې داغینې جفات شه او تورات فات شه او دې شرم پټاو الله وی د تالو د بادشاہ نه خذالا د نیک امیر د امارت نه خذالا شتا تاسو تم چې کمونو الله رب ال عزت هغه کتاب واپس کی راوړي د پاري باندې چې کمونو التکیدی تم شو امالک په تم شو او یبس الګه کتاب او له لږې نه یا په لښتور کو او یا چې کم دنو اغي په گاډای کې کیناو کې خود او دا گاډو مخې لري دې کلي طرف د کویزې ځان لبی وړي وسالته بځي دا څوکړل نو دا مرادو د دې نبل بول سو او اوアルバتا د موسی عليه السلام پټ کې همسا دک پیدایشی نو باستارو چیشم په اغي کې برکت یقیني ده د نبي عليه السلام پټ کې همسا خيرقام مبارکه که پیدا شي او ای صحیح سنث پروسی شي ثابت شي نو پاری کی برکت بي شک او ثبیت اشتهري دا تبرکات د معصوم ني تبرکات چالي معصوم ني په دې کېړو شکت اشتهري خو په دې باندې وا تخير معصوم کیاس کوله خير معصوم به بنا کیاس کای استاد کو بنا کیاس کای پیروبه نو که یاڅه چې د استاد سپلای په ځان پورې راکاږي او د استاد رومال په ځان پورې راکاږي چې د برکت ته او د استاز پنځه کمنونه غیر ځان سره کلک دیولې دی چې دې دی کې څه شې نه برکت نه استاد غیر معصوم نه د غیر معصوم په آثارو کې یقینی برکتو نشته لږه کال ور کې غدا له خبرو کو یقینی برکت پکې نشته لري په معصوم په غو باندې یقین کاول شي اوز بادشایی مسجد که چه کمسیزو نا پراسی دی نو آغی پیم یقین نیشتی آغی لیکی لیدی منصوب بسو نبی علیہ السلام منصوب نزبت نبی علیہ السلام تا کی گی مند نبی علیہ السلام یاو خبر بی سنده نمنو نو مند نبی علیہ السلام پڑکی همسا خرقه مبارک موی مبارک دا منگا بی سنده منلے نو چار ساده کیوی موی مبارک تی جدی سند دیو وی کرنے شاع عبد العزيز رحم الله باندې فطور وکول شيګاوه د دې مبارک بیزتی کی او د دې څنګه راځتا درن کی شاع عبد العزيز رحم الله راغی کو بادشاہ دربار کې کینا اصل د دې دوی مبارک راوړو دې ټول پاسېل شاع ته وشاګر دیناستی پسو پانه سيدل هغه ورته وګورې د نبی اسلام یو خط په کټ کې راوللې او دې نه پاسی امام کول فارسی دو نبی علیہ السلام ی طوطا پی دی بیا دبلکنا با سود دل کولی پارسی دی وی جی خبر کو پی سیدا شاگرد ورشه قران راونا شاگرد بالن قران راولو شا سته فارسی دو ډیر په ادب احترام کول کو او کیناست به ورشه بوخاری راونا اغلر بوخاری راونا شا سته زروتری بوخاری تا او کولی کو او دی په لکه هودو با چا موږي خله مولانوږي خله چې اوس په دلیل وینو شاته وته وي حضرت ما په مناظرو کېښلا ویداوي بياده بوي ویص ویدا ماني چې دا قران د نبی عليه السلام نه ثابت دي الله کتاب دي بیا پیتوم پانسي دی او دا موږ کا ثاني پانسي دی باچا سر کاکو ویدا ماني چې دا بخاري په صحیح سند د نبي عليه السلام نه نقل او دی که نوی علیه السلام فرماناتی وی یاو وی تو توم پانسید یا دانورون پانسیدل او دلوی در ناکیم قرآن توم پاسیدم پیغمبر مبارک خبرتوم سوشم پاسیدم وی دیزمون جگڑا پا د دی, دی قرآن سند شده د حدیث و سند شده دابون من منو دی دی ما تا دی ویخته سندو خوی چه د دی نوی علیه السلام دی که دی بل سده دی سشی دی دا بیختو. د دې د دې دې څه څه نه دوه چې دمو تر په لنګ کې زره د پلان کې د پلان د دالم ټو کوي مولانو ځان دې ور کو څه نه څه راځه باچا و دې خو یو خو دې څه نه دا هیڅ شو لیو په ما باندې مولا دې څه تکوي ردامه صلینا او خلک چې ګندره دا کوي د استاد توفای د استاد پټ کې اي ک برکت نشته البته دوم راځي چې د استاد نه خړه دا سره نو کزار سره ساتي په دینيت چې زو باندې تا ګورو ما ته په فلستات کېږي يا ديږي زو په دوعا کوم او هغه ما ته سبق خو له ومالي یو را راکړو نو زو هغه مشن او سبق ځان ته په دي خبره رسو کوما يا دو نو دو کوم را خبره پکې نور به برکات نشته باور کرم چې اسحاق الله تعالی باڅوک په دې مساله باندې دی ځګر اورته ماوي ما یې جوړ تاسو کوم نو ما یو کومپایره یا پرکې هغه ما په دکان کې واغښ په او بل را لاره کو نو چې په مان وای دا ډوړه یو شانتي وی او دا په ډوړه یو شانتي هیڅ پراکو کې مستر نو مې زیسون ومانو وی او لک پراکو کې وی دې دکان په پین باندې تاسو دکانداریا دي او زم ما په پین باندې تاسو زیات دي دوکوم را پراکو کې پو خبر پوه شوې نه دا عمر फरक وکړي نور د برکت خبره وکړي نشته وې و بقيه تم ما تركا لم سوار هارو ان تحملو الملائکه شو چتګل وې د لار فرشتو یقینا فذيك خامخان قرطا اذا كنتم مؤمنين تتا سو ایماندار فلم فصرتوا لتب الجنود وار کلاچ جدا به تعلق لکاره لکاري جداګري روانشي يونيتي ټولي جداګ دي بير جنوڅه کوي بلای يونيتي وي بلاله خره وي لوی کیسه واه خالا نو امیر دي په ملګرو باندې امتحانو کې دا څنګه سرتراشي او بیا دې کمندرو اشنا دې کمندرو په لارې کې پری وي میقال ان الله مطليقوم وی ګورې چې څوک به کیسه برداشت کولی چې څوک نه یقینا الله عظمه کې بتا سبحان به يو نه چاته اوس کولې ده دینا لکه فلسميني نه نه ده سم ما ملګره په ديات کې جن کې ملګره نه ده دا چې کافر شو پامل لم يا مومني او چاته اوس کولې ده دینا نو زما ملګره ده الا منې طرفه ګرفا مگر چاته ډک کول یو لپاره فلص فر شبو منه الا قليلا اوس کولې دینا مگر لګو دینا فلما جاوا ذو پاره کله چې پورې وځه او که سان شیمان را خبره منلی منلو سره د جنا یعنی چې چا ګیډی شیناس شو. شو کړن او خو دې غاړې ته سوشو پادیشو دې غاړې ته سوشو پادیشو خو په شوکو خېټي واژلو خېټي شیناس شوی خو ته لګیدلې و او ګوډي وته خو بس ګیډی شیناس دې غاړې ته پادیشو هغه پورې نه وتل ته امنو ماهونو مراد تار کسان چې پهالو خبره څه خړیو ما نه لوه نو کې دوړلې شو دې ویدمو کوډلک پاتې شو غډیر خو د نشاطه شو شو پاتې شو مونږ هډلک دشمیر غسان پاتې شو او زافو ال تډيري لخکړي دي نو طبيعي طور اله خبرو کړه قالونو د ویلا تو اقترانا نشو وس مونږ ته تو د لخکارو سره نووي هغه غسان او چغي يقين کو چقين دي ملاوي دن کې الله سره کم من فياتن قليلا سومرا دل زلي داله لگا غالی زور ور رشید چې کمنو په ډال ډیر رواني باذن الله بو کوم د الله باندې اکثریت مغلوب شولې اولګ چې کمنو غالب شي ودي الله سره د کلا کونه والله و ولما بروجو هر کلا چې مخامخ سو جالو تعالی خارته دې دې الله ته دعا وکړه ربانا و زمونږه راته کبو باندې سبر واړاړ باندې صبر باندې څنګه واړې ہی ازر انا پاتني شي و سب بید اقدامانا او کلکی که خفیز نو چیز رو مضبوط شي نو خپل خبرتنگ شي نو گزار خکی بیان او چیز رو دا که داخل نی کنه عضو اللہ خرابی نو بیا وقت دی خود توجه زور بالوارکه دی بلا بپرکی گی لا بپرکی گی لکا پیجی چی بڑنبش بطراوط مخیشیم <تصف> و سب بید اقدامانا او کلکی که اللہ خفیز منگا وانسرنا الالکامل کافرین او مددو که بری را کمولنا باندې وا زمو باذن الله نماز دل دې دی لرا ما سکل شکاستي ولورکو سکل فرق د جالوتانو جالوتانو را حکم د باندې او بجو داوود عليه السلام جانو درا جالوته را ورز لوې میه باندې پکاري باندې وشته وو او بجو داوود عليه السلام جالوت والله دغه باد شای داوود عليه بیا باد شای ورګا ول حکمت او پیغمبري او معلمه او او کوے ور کڑوا دا رسنا چل اللہ تعالی کو خوا سورت انبیاء کی رضی بیان راضی وال لم نا و صنع تلبوس لكم تو اسلو جو لو یہ ہو کی متکلو اگیلے مے ور حکمت دے جہاد ول اولاد ف اللہ الناس کنو دیک کولو کول اللہ رب الاولاد ف ذین کا الله رب ال <سؤال> عزت خلق لرا هم بی باز زنو ذیل را بزونوباندی باز هم بی باز زنو ذیل را څنګه رب زنووباندی باز هم بی باز لفظ دل ارض او په صاد دراغله عظما کی لفظ دل ارض نو خامہ خام ورانه دراغله عظما کی فراکین الله ظفرن مطلب سو الله رب ال عزت مشرکان بو موحدین د فقای کدا مشرکان کافران الله ربو عزت څنګه دمو وحدتلو باندې ندب کوله نظمګه کې او فساد را غلو د تشکر دي وبو کې قوراشي وو خو الله ربو عزت څنګه دمونو په جهاد تشگردی تشکر دي د فقای پراکن الله ذو فضل العالمین خو الله ربو عزت خووند فضل له مخلوقات باندې تلک آیات الله دا د آیاتو نه الله جهاد څو په اړه لتايي د رساله چې د رساله څومشي تایید شي اولو تلکات الله صاحب پیغمبر زغے شه دا غیب دا واقعات وے کنه دا تیر سو وے واقعیت وے او بر تایید د جهاد شه جهاد الله تاسو وې کړه له علم نه او آسمانی حکم نه دا دی آیاتن الله چې ولوم دي لرا تا په هغه باندې او یقینا ته خامخادر علی ګرو شو نا دا دی پیغمبران تلکار رسل تاو پیغمبران فضلنا باز چې منگو گو رکڑو دی لنا ضرور لگا فزنو باندی منهم زنیدین آغو چی کلم اللہ چی خبر کڑوی دی سراللہ و رفا باز هم در جات او چد کڑو اللہ رب بلدت زنیدی لگا در جی و آتینا ای سبنا مریم البینات فٹولو پر غمبرانو که دری زکر کل کلم اللہم عسیٰ علیہ السلام رفا باز هم نموران نبی علیہ السلام و آتینا ای سبنا مریم عیسیٰ علیہ السلام موسا مخ په کارو نوح سا او بصيب په کارو او نبي عليه السلام او بشرو ستو فکار نبي عليه السلام منځ کې راوړو صرف د حضرت ذکر ذکر کل دغه وخت کې umat یان د نبي عليه السلام او موسی عليه او نبي عليه السلام ولا کې راوړو اشاره دې خبره تا چې تورات یان وینجیل یان کامیابي غوړ مشل نبي عليه السلام په قدم باندې قدم کیدین ولا بس کیږي کامیابيږي ځکه او نبي عليه السلام بس کی راوړو پمیانځکي فاطمه ايسو مريم البينات اور کړمي ايسو ايسالوي مريم د صاف موجزي او کله کلمه دلارا پروفا جزاء پر او شا الله د جن وجا له کتال وجا پر او شا الله که راده دلته په الله بظور ایمان تديبه تبا کړو مقصد للذين من بعدهم جن برو کړا کثار او چ پزدي پیغمبرانو من بعده ما پزدي را جاتم البينات چرا للی ته صاف صاف دلیلونه خو دې اختلاف وکونو فمنهم من امنوا ومنهم من كفر نسنن دین او چې ما له راوړو زنزین کفرو کو نو الله هلا کولم شي چې بس په زور به ایمان راوړي او اخلاص دي خو الله حکم دې که تاسو کې امتحان نکړان په الله شالله مقتلو کو خو دا الله په زور ایمان او ځګبن او کړي خو الله کوي هغه شهرا دیو کی انځر سره تر اوسه مې کوم